Här är folkminnespodden med Bengta Klintberg och mig Kristina Mattsson. Uppslagen till de här avsnitten då får vi från alla möjliga håll. Som till exempel när jag var på en fest för inte så länge sedan och så träffade jag en yngre man och jag kom på att berätta om att vi gör en podd. och då. Började han genast prata om de här historierna som handlar om en tysk, och en fransk och en bellman. Alltså, ni vet de här historierna, till exempel det här med bellman, en fransk och en tysk skulle tävla om vem som kunde spotta ett tuggummi längst och först spotta ryssen, han spotta fem meter. Eller fransken ska det kanske vara egentligen i det här fallet. Och sen spottade tysken tio meter och sen spottade Bellman. Och han spottade så långt att tuggummet försvann. Och dagen efter så stod det i tidningen Kines påkörd av mystiskt fordon. Och frågan som man ställde den här unge mannen, det var ju förstått. Hur länge har vi hållit på att berätta såna här historier egentligen? Och det är väl dags för en utredning nu Bengt? Ja, och det får i så fall bli en utredning utan några krav på fullständighet för... Skulle man gräva ordentligt här så skulle det kräva en doktorsavhandling, minst. Som du säger, Kristina, så säger ju barna numera en Bellman. De har alltså inte en aning om att det har funnits en historisk person med det namnet. Han har blivit en fantasifigur. Och jag kan tänka mig att namnet Bellman för barnen är ungefär samma slag som att de säger en norman en engelsman, en bällman. Men jag minns faktiskt, och det kan bero på att jag var väldigt aktiv på det som heter roliga timmen. Jag minns när jag var bara sju, åtta år kanske, att jag hörde en historia som jag senare har hört då som bellman historia Och då var det en tysk, en fransk och en svensk. Och de skulle se vem som kunde vara längst inne i ett gethus där det luktade väldigt illa av den här geten som fanns där. Och tysken kunde vara inne där i fem minuter och fransken i tio minuter. Och sen gick svensken in och efter 20 minuter så gick geten ut. Och den historien har ju sen kommit tillbaka många gånger. Och geten har då blivit en gris och svensken det har blivit bellman. Mm, för det är ju varianter på de här ja, historierna. så från början så handlar det alltså om tre nationaliteter. Ja, ja. och när jag skulle försöka erinra mig vad jag kommer ihåg- då, då måste jag verkligen tillstå att de är så otroligt dåliga. Alltså, jag kan inte återberätta dem. <laughs> Utan det är lite bättre med den här till exempel då- att det var en tysk, en fransk och en belman som skulle slå av- om vilken pappa som var minst. Och min pappa sov i en byrålåda, så tysken- och min pappa behöver en stege för att plocka jordgubbar, sa fransken. Och då snyftade Bellman och sa, jag har ingen pappa för han ramlade ner från mattkanten och dog. <laughs> och på den här finns det ju varianter också som är då till exempel att, att eh, när man säger så här att eh, fransken säger att min pappa är så liten att han sover i en byrålåda och så säger tysken min pappa är så liten att han sover i en skokartong och då säger pappa. Bellman, jag har ingen pappa Han ramlade ner från stegen och slog i jäsen När han plockade jordgubbar mm. Och den där första om tuggummi-spottningen Den finns ju i en annan också det är ju nämligen, Och då börjar den bli lite På gränsen att det var en fransk En tysk Och bälman Som skulle tävla om vem som kunde fjärta en kork Längst och först var det fransken och han fjärtade i 20 meter. Sen så var det tyskens tur och han fjärtade 50 meter. Och sen var det Bellman. Och han fjärtade så långt att ingen såg hur långt korken flög. Och nästa dag kunde man läsa i tidningen Kines skadades allvarligt av en kork. Och det är ju då samma historia som den om tuggummit. Ja, precis. Vill du ha en till? <tog> –Ja, varför inte? –Ja, det var en gång en fransk, en tysk och Bellman– –som fastnade på en öde ö. Och då kom det en ande och sa att var och en får önska sig något. Och då började fransken, jag önskar att jag kom hem. Och puff, så var han hemma. Sen var det tyskens tur och han sa, jag önskar att jag kom hem. Och puff, så var han hemma. Och till sist var det Bellmans tur– och nu när både tysken och fransken var borta så kände han så ensam så han sa Jag önskar att mina två kompisar kom tillbaka och puff så var de tillbaka på jön mm. igen. Och är man folklorist som du och jag Kristina då vet man ju att många av de här historierna är internationella. Det här om den kortaste pappan har jag läst i en samling av amerikansk skolbarns folklor. Men jag gjorde så att jag försökte spåra det här vitsmönstret- med tre nationaliteter. Och eh, det visar sig då att eh, man hittar exempel på det redan från 1800-talet- men det fick sin stora utbredning under hela 1900-talet. Och eh, i Storbritannien så är det fråga om en engelsman, en skotte och en irländare. Och i Tyskland... Eh, kan det vara en amerikan, en rysk och en tysk? I Östeuropa så förekommer många olika kombinationer- bland annat en rumän, en polack och en jude. Och de här historierna de brukar bygga på nationella stereotyper. Eh, någonting som då anses typiskt för olika länder. Men eh, man kan också se att när det här blir barntradition- då blir alltså de nationella stereotyperna ointressanta. Utan då är det fråga om enormt starka överdrifter. Eh, och eh, håller vi oss till Skandinavien så är det faktiskt intressant att se hur eh, olika de skandinaviska länderna är. För att i Danmark så är det, håller man sig inom landets gränser, där är det en Jyde, alltså från Jylland, en fymbo och en Schellender. Eh, och i Norge så är det en dansk, en svensk och en norrman. Där stannar man inom Skandinavien. Men i Sverige så är det ofta en tysk, en fransk och en svensk, nämligen en bellman. Så att vi i Sverige, vi jämför oss med de stora länderna i Europa medan man i Danmark håller sig inom det egna landet och Norge inom Skandinavien. Sen finns det en amerikansk grupp av skämthistorier som har varit särskilt populär bland den afroamerikanska minoriteten. Och det är Stories about a negro, a mexican and a white. Och där tri triumferar alltid den grupp som befinner sig i, i störst socialt underläge. Mm, nu tar vi en till. Ryssen och tysken och Bellman de stod och skröt om vem som kunde sparka fotboll högst. Och då sa ryssen, jag har sparkat en boll över ett tvåvåningshus. Då frågar de andra, vad fick du av det? Brons, svarade Rysen. Då sa tysken, jag sparkade en boll över ett fyravåningshus. Och frågar de andra, vad fick du av det? Silver, sa tysken. Och då sa Bellman, jag sparkade en tegelsten över en skyskrapa. Och då frågar de andra, vad fick du av det? Ont i foten, Svarar Bellman. <laughs> Men du tänkte, de här som berättar de här historierna, hur gamla är de idag? Ja, det är ju så att åldern har sjunkit på de här berättarna så att... Eh... I, idag så är det förskolebarn, alltså barn som bara är sådär 4-5 år. Det är kanske de allra första historierna överhuvudtaget som de lär sig att berätta. Men eh, från början så är det här frågan om en vuxentradition som under 1900-talet övertogs av barn. Och eh, vi kanske också ska tala om att är det någon som tycker att det här kunde vara roligt att Kanske läsa för barn eller barnbarn så finns det en bok med Bellman-historier som vår kollega Ulf Palmenfelt mm. har gett ut. Den finns på de flesta bibliotek. Men eh, jag har hört små barn, egna barnbarn faktiskt, berätta spökhistorier där det är frågan om två främmande nationaliteter och Bellman. Eh, Tysken och fransken och Bellman ska ha en fest och i källaren så finns det en flaska vin som de ska ha till festen. Och tysken han går ner för att hämta den. Då hör han en hemsk röst som säger blodet droppar. Och han blir väldigt rädd och springer upp. Och då säger fransken då får väl jag gå och hämta flaskan. Och han går också ner och hör samma hemska spökröst blodet droppar. Och då går Bellman ner. Och spöket säger med sin hemskaste rött, blodet droppar. Sätt på ett plåster då, säger Bellman. Det där tycker kanske inte vuxna är så där jätteroligt. Men barn, de, de skrattar glatt när de får höra den här historien. Och jag tror att det kan ha att göra med att många barn kan vara lite rädda för till exempel mörker och så där. Och när Bellman kommer med det här förlösande svaret då och njuter dem. Mm. Sen är det ju också hur hela historien är uppbyggd med hela ja. det här att ja. blodet droppar och liksom dramatiken det. blir en i det, stegring, ja. Som gör att det också blir mm. väldigt hemskt. Men eh, sen har vi det här med Bellman. Hur alls all sin dag har han hamnat i de här svenska barnhistorierna. Är det vår egen Carl Mikael Bellman eller är det någon annan Bellman det här? Det är ju ett namn som vi hittar i andra länder också. Ja, det finns både i Sverige och i Tyskland. Men faktum är alltså att det är en obruten kontinuitet från den historiska Bellman till dagens barnfolklor. Det är bara det att innehållet har genomgått stora förändringar. Man kan urskilja tre stadier. Under Bellmans livstid och under början av 1800-talet så berättade Bellmanhistorierna framförallt om Bellmans fattigdom och hans talang att svara på frågor som man fick i rimmad form- och eh, båda de här eh, inslagen i Bellman-historierna hade historisk bakgrund. Bellmans ekonomi var utomordentligt dålig och eh, han eh, ville liksom ha hjälp av Gustav III och fick det också. Så att eh, till exempel en historia handlar om att Bellman möter kungen och eh, det är vinter och kallt men han har på sig en tunn sommarkostym och... Kungen frågar hur det kommer sig och då säger Bellman att ja, jag kan försäkra kungers majestät att det här är, det är min enda kostym. Och då får han en dusör. Och det här att han svarar i rimmad form på frågor. Där är den historiska bakgrunden att Gustav III befann sig i Italien och där fanns så kallade improvisatorer Poeter som alltså fick ett ämne förelagt och sen så kunde de alltså på mycket kort tid improvisera en dikt, en rimmad dikt på det här ämnet som de fick. Och det där eh, talade kungen om för Bellman som blev då kan man säga en, en entertainer i hovet mm. som eh, svarade i rim när man samtalade med honom. Och det andra stadiet i Bellman-historierna är att folk runt om i Sverige kom att uppfatta Bellman som en slags hovnar hos Gustav III. Och det berodde på att Bellmans sånger spreds som skillingtryck. Han var alltså den mest tryckta skillingtrycksförfattaren under 1800-talet i Sverige. Och de här historierna som då berättades av vuxna, de var ofta grovt oanständiga får väl lov att säga- och en historia som jag tycker är intressant just ur folkloristisk synpunkt är att Bellman gör sitt naturbehov i Hagaparken och sen lägger sin hatt över och sen inbillar han hovdamerna att han har hittat en sällsynt fågel och han ber dem att fånga den när han lyfter på hatten. Och alla hovdamerna de blir ju, smutsar ner fingrarna då och blir väldigt förargade på Bellman. Den historien hörde jag på en berättarfestival av en Mm. Berättare från Uganda. <laughs> Så den finns alltså i Afrika och historien brukar kallas för den sällsynta fågeln. Och det är ju alltså då Kisobajs humor från 1700-talet som har överlevt runt om i världen. Och det tredje och sista stadiet slutligen, det är att Bellman har blivit barntradition. Han har blivit en tricksterfigur, en upptågsmakare- som kan göra de mest otroliga saker. Han kan sitta på en flygplansvinge, han kan simma över Atlanten, allt det möjligt. Och väldigt ofta så kan man säga att eh, Bellman barna har blivit en slags barnhjälte. Han gör det som bara själva inte kan göra. Mm. Det är typiskt att det finns väldigt många historier om Bälman som möter en polis eller mm. en präst eller så där och får sista ordet. Mm. Det var till exempel en bälman som hoppar på en brunn. Och så sen sa han, 36, 36, 36, 36. Och så kom den en polis och frågade, vad gör du? Och då sa Bellman, jag hoppar och säger 36. Och då frågar polisen, det vill jag prova på. Okej, sa Bellman. Och sen hoppade polisen och sa, 36, 36, 36. Och då drog Bellman undan brunnen så polisen föll ner. Och sen hoppade Bellman och sa, 37, 37, 37, 37. <laughs> och det här med flygplansvingen, det är ju en riktigt, måste jag säga, bajshistoria. När det här var en gång en bälman som satt i ett flygplan och så behövde han gå på toaletten och det var för lång kö tyckte han och då frågade han flygvärdinnan om han kunde sitta på vingen och det sa flygvärdinnan ja men det går ju bra och så satt han sig på vingen och bajsade och nere på marken så var det en präst som ropade allt gott kommer från himlen det är en typisk historia eller hur? ja det är det <laughs> Har ni kanske mera barntradition- som ni skulle vilja dela med er till oss med- då skulle vi bli jätteglada. För det här är ett väldigt roligt och spännande ämne- eftersom det, som Bengt har sagt här- ofta är vuxentraditioner- som så småningom hamnar i barnens eh, fatabrur. Skriv till oss i så fall- på e-postadressen Lyssna, är folkminnespodden.se Och vår podd är producerad med ekonomiskt bidrag från Stockholms Arbetarinstitutsförening. En väldigt gammal förening som grundades 1883 och som ger stöd till forskare och organisationer som på olika sätt främjar folkbildning. Så det var allt från oss för idag.